és dilluns 2 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que un conductor ebri surt de la via a Tamariu i el seu vehicle s'incendia uns fets que han passat aquesta matinada i que els comentarem amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas Es presenten les bases pel 40è concurs de pessebres de palà -Frugell. En comentarem aquestes bases en aquest informatiu. La informació comarcal ens portarà a explicar que el sector públic i privat junts per impulsar el sector industrial al Baix Empordà. Escoltarem a Jordi Siistack, vicepresident de la Fundació Bimar i és que l'Ajuntament de Palafrugell col·laborarà en la creació del nou equipament amb una aportació superior als 45.000 euros. I tancarem aquest informatiu d'avui i dilluns amb la previsió meteorològica, que arribarà des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pascual i amb una llevantada que tenim a tocar de cantonada. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns, dia 2 de desembre, el primer informatiu del darrer mes de l'any, i ho farem posant la mirada en uns fets que van passar aquest passat cap de setmana a Palafrugell, de fet, han passat fa escasses hores i es que han tingut lloc aquesta matinada. Ens posem en contacte amb el cap de la policia local de Palafrugell, en David Puertas, per comentar aquest incident i un altre que també va tenir lloc aquest passat cap de setmana. Saludem el cap de la policia local de Palafrugell. Bon dia, David. Hola, bon dia a tots. Doncs gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada i, com dèiem, en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 de fet lleu, però veig que s'estava incendiant i bé, bueno, la veritat és que després un cop hem arribat a d'assistència l'assistència, eh, la persona ha donat 0,90 uh -huh. i, clar, això és una cosa que com pedim, preocupa, no? Per sort no ha passat res no, més enllà de dades materials i no hem hagut de, de lamentar cap víctima.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 que si agafes el cotxe, no i si veus, no agafes el cotxe. Uh, buscar altres mesures alternatives, uh, tu truca un taxi, sempre sortirà més barato, que no pots posar la teva vida en risc o la de la terceres persones, i, i bé, la veritat és que tothom, quan que vols, acabar la nit uh, bé, no? I, i evidentment, però nosaltres és importantíssim, sempre que tenim oportunitat de parlar amb vosaltres, de tornar a repetir aquest missatge, que any sigui conscient, no? De que el vehicle i la beguda són antagòniques, no, no, no, no es poden barrejar. Uh -huh. uh, ara, suposo que, com va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 Nosaltres en tot l'any, com ja, ja ho saps, sempre ho estem fent Estem fent campanyes tan pròpies com del Salut Català del Trànsit uh -huh. I com no pot ser d'una altra manera Sempre amb un caràcter de millora la seguretat al trànsit eh? no, no passa amb cap tipus de caràcter, com s'ha de dir a vegades De, de recaudar, eh? uh -huh. no, no, no, no es tracta d'això Es tracta d'intentar cada vegada ser més segurs a, a, a les carreteres I treure de la carretera a gent que pugui anar beguda o drogada i que pugui portar risc a la conducció de qualsevol altra persona o qualsevol altra usuari de les vies, no? Per a és molt important això. I aquest Nadal, com cada any, tots ho tornarem a fer. Per tant, ara ara comencem, ja que també ho dient, no? Uh -huh. Comencem ara èpoques de de, ser, de de dinars i de sopars d'empresa, Escolta'm, que la gent sopassi molt bé, però sobretot intentem, igual que planifiquem a sopar, també intentem planificar la tornada. ¿vale? Si hi ha algú que no vegi, pues que sigui el conductor de diferents lliades de diferents persones, i si no, que sempre diem, es quedem a dormir on anem, o agafem i simplement no bevem. O agafem a taxi, no? I, i, o qualsevol altra, altra mitjà de transport que sigui públic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 per de fer les persones a posterioritat, però ara mateix encara el tenim allà i haurem de fer gestions per treure'l i a veure com, com, com ho fem. No? Vull dir, no, no, no s'acaben en aquell moment de no? actuació sí, moltes vegades i com ho havies dit, doncs, bueno, sempre si algú veu qualsevol cosa o té coneixement que hi ha qualsevol accident o incident que es truqui de seguida que, que intentarem fer lo el més ràpid possible i el més efectiu. Sí. Eh? Mm -hmm. I això doncs, és el fet més... Eh, que ha tingut lloc doncs, fa més, més actualitat, podríem dir, que s'ha produït aquesta matinada, però aquest cap de setmana també hi ha hagut un altre, un altre incendi, en aquest cas aquí al, al centre de Palafrugell. Sí, sí, sí, va ser, ara farà aproximadament unes 30 hores, no?, Un, una furgoneta per causes que desconoixem, segons sembla van ser causes fortuites, uh -huh. es va començar a cremar per la part davantera, es van anar a visitar al carrer Martíjori Frigolà, i bueno, la, van poder arribar aviat i, i, i bueno, les intervencions les que estaven allà doncs van poder salvar la resta de vehicles que havien acostat. Havien, cotxes, bueno, havien més cotxes estacionats i es va, poder, bueno, es va haver de trencar el, el vídeo de conductor per, per poder accedir a, a l'interior i poder apartar-los perquè no es cremessin. No? Vull dir, ja després el, el vehicle...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 Sí, sí, però, però no ha començat i tal com s'ha propagat, tot sembla hem això, però bé, igualment això sempre s'ha de mirar, els perils faran la seva feina i tenen el seu, seu prioritatge final, no? Però nosaltres la sensació que teníem era aquesta, no?, que s'havia iniciat per la part del capot i havien anat pujant cap a la part posterior de la furgoneta. És una cosa que, que, dit, que els perils i el els perils seran els que diran quin, quina ha pogut ser la, la possible mm -hmm. causa. Molt bé, David, doncs hem fet aquest repàs d'aquests fets que s'han produït aquest uh, cap de setmana al més, uh, més recent, doncs, aquest accident que ha tingut sí. aquest lloc aquesta matinada i amb el qual doncs, també hem volgut una vegada més remarcar eh, el fet doncs, que uh, quan agafem el cotxe doncs, uh, no bevem i en aquests casos, doncs, ara que venen molts sopars, dinars d'empresa, uh, doncs, uh, passar-nos-ho bé però sempre amb seguretat i planificant també com serà la, la tornada.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 Vinga, vosaltres que tingueu molt bon dia a tothom. Eh? Doncs amb el cap de la policia local de Palafruigell, que hem repassat aquests dos incidents que han tingut lloc aquest passat cap de setmana i també doncs, hem volgut conscienciar una vegada més, hem volgut recordar que agafar el cotxe quan s'ha begut doncs, no és compatible i que, per tant, es busquin alternatives i, a més a més, en David Puertas doncs, ens ha avançat eh? que coincidint amb aquest inici del mes de desembre doncs, començaran aquesta campanya de control d'alcoholèmia intensificant aquests controls doncs, amb vistes posades en aquests sopars i en aquests diners d'empresa que són tan típics d'aquesta època de l'any. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dilluns 2 de desembre i canviem radicalment de tema, tot i que parlem d'un altre fet doncs que és molt habitual del Nadal. En aquest cas, posarem la mirada en el concurs de pesebres de Palafrugell, que enguany arribarà a la quarantena edició, i és que ja estan disponibles les bases per participar en aquest concurs d'aquest 2019. D'una banda, les bases ens expliquen que poden presentar-se pesebres a concurs tots els palafrugellens i palafrugellens que així ho desitgin individualment o a l'empara de qualsevol entitat ciutadana. Els pesebres podran ser muntats en domicilis particulars o en locals comercials o durs públics i no estan subjectes a cap limitació pel que fa a les seves mides. La participació es dividirà en pesebres de caire artístic, monumental i popular, tenint en compte els materials emprats en la seva elaboració, així com el caire que s'atorgui a les composicions. Les inscripcions per poder participar en aquesta quarantena edició es poden fer a l'àrea de cultura de l'Ajuntament al carrer de Santa Margarita 1 al Teatre Municipal de Palafrugell al telèfon 972 61 1172 o bé per correu electrònic a l'adreça cultura .com. El termini per poder inscriure's a aquest concurs d'enguany és el dia 20 de desembre a la 1 del migdia. El jurat, en aquest sentit, visitarà els concursants per tal d'emetre el veredicte oportun. La data de visita els serà comunicada oportunament. Els 3 els primers classificats de cada modalitat seran premiats amb lots de llibres i tots els inscrits rebran un diploma per la seva participació. Els premis es lliuraran en el decurs d'un acte del qual se'n informarà oportunament als participants. Així doncs, moda de resum, aquest 40, concert, aquest 40 concurs de pesebres de Palafrugell que se celebra aquest desembre d'aquest 2019, doncs tenim, teniu temps per apuntar-vos-hi doncs, fins al dia 20 de desembre a la una del migdia i es podran presentar els, aquests pesebres, doncs ja sigui de forma particular, col·lectivament o si sou una entitat ciutadana i aquests doncs, poden tenir la mida que així ho vulgueu. Penjarem totes aquestes bases també a la nostra pàgina web a radiopalafruigell.cat per tal que eh, sapigueu doncs, ben bé tingués Digueu ben bé les dades concretes que heu de seguir per tal de poder participar en aquesta quarantena edició d'aquest concurs de pesebres de Palafrugell 2019. I arribats a aquest punt de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui i dilluns, en la tercera de les informacions farem una mirada per la comarca per explicar allò més rellevant de les darreres hores i que n hem comentat a l'hora del peix fregit. Aquesta informació ens arriba de la mà de la nostra nova col·laboradora, la Irene de les Heres. El passat dimecres es va celebrar en el Consell Comarcal del Baix Empordà una taula de treball que va recollir les propostes d'empresaris i ajuntaments sobre la necessitat dels polígons de la comarca. Posteriorment, també va tenir lloc una sessió del Consell Consultiu d'Empreses Industrials per treballar conjuntament en la seva dinamització. Aquestes taules de treball van gaudir de la presència de tècnics municipals i d'empresaris per posar en comú les necessitats del sector industrial, establint un pla d'accions compartit i afavorint l'establiment de noves empreses. La jornada va servir per conèixer més profunditat l'estat actual de l'entorn industrial i per posar en comú les necessitats i preocupacions, tant del sector privat com del sector públic. Aquesta actuació que lidera el Consell Comarcal és una continuació del diagnòstic territorial del Baix Empordà realitzat a finals del 2018. La comarca compta actualment amb 40 polígons d'activitat repartits en 18 municipis. Aquest procés de consulta i participació obert dimecres entre tots els agents interessats tindrà continuïtat les properes setmanes amb l'objectiu de poder programar les primeres actuacions conjuntes. Tornem cap a casa nostra i a continuació us tornarem a oferir la conversa que hem mantingut aquest matí amb en Jordi Sistac, el vicepresident de la Fundació BIMAR, al voltant d'aquest doncs, Dia Internacional de les persones amb discapacitat que se celebra demà, dia 3 de desembre. Avui n'hem parlat amb Jordi Sistac al voltant doncs, de la tasca que desenvolupen des de la Fundació Bimar i també de les novetats que presenten des d'aquesta entitat sense ànim de lucre. A continuació doncs, us deixem aquesta conversa amb el vicepresident de la Fundació Bimar. Posarem la mirada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 Uh, doncs, tenim ja residències, centres de dia, uh, servei de suport a la pròpia IAR, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. uh, en aquest uh, motiu, doncs, avui nosaltres ens, volem poso, ens hem volgut posar en contacte amb la Fundació doncs, per comentar uh, aquesta uh, novetats, aquesta tasca. Uh, com tu deies, al final uh, sou un, un, dir una mica un referent no?, de la comarca perquè teniu diverses residències a diversos punts d'aquí de, del, del Baix Empordà.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 que, que, que està aquí a la comarca també hi ha participat i la sintonia entre eh, Consell Comarcal i Diputació ha estat diguem total uh -huh. eh, i gràcies a això s'ha doncs, pogut arribar Penso que és una bona solució perquè eh, quan no hi ha diners, com no siguem més espavilats i més solidaris i més participatius, difícilment ens en sortirem i vol dir eh, diguem una capacitat de... De, de, de, de, de, de un, bueno, una convicció de que la comarca es mereix aquest equipament, uh -huh. eh, que les persones amb discapacitat es mereixen tenir una comarca que els acollli i, i com a familiar doncs aprofito per, per dir que estem molt satisfets, ens agradaria que quan nosaltres fossin grans, que no podem tenir els fills a casa, tenir-los ben a la vora i el dia que faltem eh, tenir ls en un edifici molt digne i amb unes persones que les tracten amb, amb efecte i eh, estem, ho estem aconseguint. Uh -huh. I bé, bueno, després des de Ràdio per la Forgeri l'agraïment a, a tot el consistori, a tot, perquè un unànimament tots han dit que sí,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 per, per, per començar aurel a veure'l veure funcionar.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 El Museu del Suro, eh, també. Per, Correcte, sí, per tant... en de col·laboració que significa que els nostres usuaris podran entrar i fer pràctiques i, i, i publicitar alguns productes que treballem amb el Suro, sí. Mm -hmm. Amb la línia habitual de l'Ajuntament de Palafrugell mm -hmm. Doncs com veiem, eh, Palau-Frigell, que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 I després d'aquesta conversa que hem mantingut amb en Jordi Sistac, arribem al moment de la informació meteorològica que us portem habitualment tant els dilluns com els divendres. Una informació meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pasqual, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia.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 perquè tindrem un dimecres molt tapat i tindrem eh, probablement, evidentment és una previsió això, uh -huh. pluges eh, que podrien ser continuades durant la tarda i la nit i fins i tot al matí del dijous. Eh, per tant, una situació de llevant vent eh, d'aquesta direcció i especialment el que passarà també serà que l'empitjorament de la mar, tindrem un temporal de llevant i hi haurà onades de 3 o 4 metres d'alçada el dimecres i ja a partir del dijous doncs la situació irà millorant lentament encara el dijous tindrem un cel força tapat el vents iranran eh, perdent força i ja el divendres esperem que domini el sol i que tindrem que tinguem una situació doncs més més tranquil·la uh -huh. per tant doncs remarcar aquest canvi que arribarà març de, de vespre, a nit eh, i sobretot dimecres eh, i dijous eh, amb aquesta possible llevantada que, que, que podrà doncs, portar sobretot, a més que res doncs, també mala mar eh, en sí, sí, sí, i també pluges segons uh -huh. les previsions eh, que tenim avui dia molt bé, doncs bueno, serà el moment aviam si tornen a arribar la, la, les pluges perquè semblava que el mes de novembre seria poder una miqueta més... Eh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 doncs haurem eh, d'estar atents a aquests propers dies, aquestes properes setmanes aviam aquest desembre que ens porta de moment doncs, sembla que a mitjans d'aquesta setmana poten caure algunes pluges amb aquesta llevantada que, que pot arribar aquí a la nostra zona ho comentarem novament a finals de setmana amb en Josep Pasqual aviam si...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 Doncs amb la previsió meteorològica que ens ha ofert un dia més en Josep Pasqual, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns 2 de desembre. Nosaltres com cada dilluns us deixem amb molt bones mans i és que a continuació arriba tota la informació esportiva del cap de setmana a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb els Esports al Punt amb Rafel Corbí. Totes aquestes informacions que heu escoltat en aquest espai informatiu les trobareu també a radiopalafrugell.com